Ba, Serapion Mujikan dagoen, irunen, eh? kokatua dagoen eh? Feliz Arraindegira, eh? joko dugu, eta telefonoaren eh? ba, beste muturrean, ba, dugu, kaixo, Lander, egunon? Ba, egunon? Bueno, ba, esan bezala, gaurkoan harrendagin batei buruz, eh, hitzaingo e, dugu Miguel, Bai. ere baita bertan aurkitu ditzakegon produktuei buruz, ez da? Hori da, hori da, hori, osea, Landerrekin hitze egin nahi genuen pizka bat, e, aipatzeko, ba, egu ba, berri begira, ba, aberse alternatifak ditugun, ba, bat, e, kontsumitu nahi baldin badugu, eh, ba, gure itsasotako etorritako arrainiak, Ba, aberre, eze, eze alternatiba ditugun, eta horretako, ba, landerrekin e, ba kontaktatu dugu, eta, eta hor dugu, mutu ezea telefonaren bestaldean aldean. Egun ondo, Landean? Bai, egun ondo, egun ondo. Bueno, no laiko stendu zuha bosa. Ba, ondo, ondo. Ba, ba da, niko, ba, bai, bada, arraianiko bat akamuta. Bai. Hor txe, bai. Uhum. Eta ze, e, e, orduan Ze, ze gomendio Emango zenigun horren ingurua nola pixka bat, lokala eta e, Izateko Bai Ba, guain, jen jasupitzen duna da e, segun arraik Kongelatuz, adibidez Egu burri, erritako, eta Ego algeo, zateote e, Batzutan, urte batzutan Tokatzen da, iotzi, arraia Egoa, egoa, egoa, xipireleak Eta ola, eta guain Atsi dia kongelatzen, eta hola, ehm... zapuak ebai, zapuak guen ja, baina ja niko, zapuak ja, por ejemplo, ya, niko iu adoya. Jendia ja, ya... bastante garezki, David ja zapuak abidez, mm -hmm. hola. Hor e, duan, ezea, txipiroiak e, eta besterik, hola, e, e, ingurua? Eh, Ari ez, legatza, legatza adibidez, legatza ez da, komedigari kongelatxia zerrikan Oi, bueno, izan da urten bat, hola asko joide izan dena uh -huh. e, Oi, beste urtetan, igual ez da hiloz, hola Eta, oi ez da jakirinazkeneko momentu arte Mhm uh -huh. Adoz. Batzutan, e, zara, loteria, zara, ondo poslesi ditokatu, o gezki. Mm -hmm. Askotan tokatu izan dut ere bai, igual kokotxeak, eta kongelatu, eta bakailuanak, e, merruzanak da hala, normaliz bai jortzen dira. Eta bakailuanak eta hala, eta bila dut ziberdin dian. Bazoizkoa posile dut zi, eta kongelatuak jaten da hala. Adoz. Ba, ba, ba. Bai. Gero badago parte bat ere oso bai. oihkoa, sea, gure platerretan, eh, bai. sea, eguberri tarte hartan, bai. ba, Eta dira, eh, sea, es, ba, itxaskiak, es, eh, nola daitzen diram, eh, bai. mariskoak, es, eta, bai, e, a, alde hortatik, eh, nola ikusten duzu zu gausa? Zen, bueno, a ver, no ikusten duzu. Ba, itxaskenaleki, eh, normalean no iazkeneko orduak gustenda. Zareko gongelatzeko, eta ez en da, enkomeni garri izaten, por ejemplo, almejak, eta holako gozak, uh -huh. azken orduan hobeto. Bai. Eta, um, oi, zigalak, eta langostinua, langostinua gozillak. Langostinua normalian ez da, iotzen gainea. Langostinua, uste guztian presi berniak. Eh. E, izaten dena da, jendeak ikusten da igual. Arrandeita, eta hola, En, sigalak eta langostin ondiliak, eta hola, pasatu, jo, zer gara ez dira, baina guztian zeharre Sigala ondiliak eta langostin ondiliak bai. ez dira, merkeoten. Bai, bai, bai, almexak, bai. ebai, bertina, batzen da, almejak normalian egunoitan baten juzgu eh, marinerak, olak, guak, bai. eta eta hori guztian zeharre ezia dira, merkeoten. Horretik, <hum>. igual ikustu dute presia ondiliak, beste genero klasia baten dela, guberriten, eta hola. Bai. Aisu e, lander galdera bat. Eh, ora itxaskien aldetik nik entzuna dut eh e, bereziki eh beresiki langostinoa ba eh pisikulturatik datozela, eh bueno, ba, piskate, ba ingurua pizkat e, txikitzen dutela. Ni, nik nahi nuke jakin e, emendi ba, aber itxaskien aldetik e, zerbait lokala a aurkitzen aldugun. Eh, ez dakit, o percebeak edo holako zerbait atzematen ah, aldene lokala edo beintzat es so oso oso Eta salvaja eh, posible baliada bai. neski. Ba, neuste ez galetze nazuna eh debekatuado. Luego en igual bai, percebe adibidez, adibidez debekatuado dago. Ba, bai. Eta normalian dena kampoti, kampoti kolan bueno, galizitik haan, uztatzei dira, baina goto garezti bai, bai geho, ahi ez perzei bekin nahezita, ez? Tartzen da oso hona, ha direz, Bretañakua bai baina, hemen guha ez zin da, tu, bon eta galizitik antartzen da eta lango ez zinu atletika ensanazuna en, bai dila, ba, hoi Arran egiten salten den, laro gaita mar euneko, bai. izaten da pizifaktorikua. Bai. Bai, bai eh, gozia eta bai eh, gozia gabe. Uh -huh -huh. A dos. Ba, ez dago, bastante emergio da, bai. eh, pizifaktorikua, bestia, salvagia bai. baño. Salvagia baño, a eta dos. Eta salvagia, bastante prezio goreitendu. Bai. Eta hola. Ba, ba, ba. Osohondo, la, el Lander va ba. bai. ikusten dut ideia e, txiki bat egin dugula, eh? E, horrekin ba e. gure, sea, egu herriko menuari buruz. Ba, eta ere bai, pues por ejemplo, vizigwak, vizigwak tasendian normalean honak eh tarifatikan. Aha. Tarifatika, elio portugues, portuguesa detorsionada. Bai. Meño ovenadidez andiktoksenda. A Hemen dos. Emende bai ez attenda, eh, baina Bai, askoz garrestiagoarian, ez? Bai. Harian, bai. Mm -hmm. e, bueno, <coughs> Bueno, anguagarestillo, eh. Baix. Ah, bai. bai. bai. Tarifako bai, berez hobia da. Bai, hobia delako. Bai, bai, bai, bai. Bai, bai, bai. Bai. bai. Edena, dena emengo agaresta, hobena. Ba da kanpo negauzona. Ba, bai, bai, bai. Bai, bai, bai. bai, bai. <risa> <risa> <risa> bai, bai, bai. Eta eta dies medianak, merluza, Torcidoan eh goi kaletika. Aos. Eh, en, bai, emengo arrantzaliak goera eskot eh, picanta. Uh -huh. Hola. Oso ondo sí, ahí, Bueno, ahí. Lander, pues vale, va. mil esker gurekin egoteatik eh? eh, beste zalantzare bat baldin badukagu gurekin, va, eh, o sea, zurekin kontakta tokodugu. Bai, bai, ez duten iritjo.